Сонячна хмаринка піднялася, усміхнулася на прощання і полинула високо-високо. «Сонце, сонечко», – подумала Софія, – «яке ти добре! Місяць був мені поганим другом, приносить тільки біль і сльози. А ти сльози висушуєш, морок розганяєш». Сонечку провела Софію додому, помахало променом на прощання. На зустріч вибігла Наталочка. «Мамусю, тобі ще один лист із Севастополя?» Обняла маму. Софія вдихнула теплий дух дитячого волосячка, пригорнула тугеньке тільце. От воно щастя, от воно її призначення. Отут, удома. Кінець озвученої книги